Bucurul Său văzând, pe nepot, sporind în viața cu fapte bune. Spărind în viața Duhoblicească, l-a chemat să slujească și a sfătuit pe părinții lui să îl dea să slujească lui Dumnezeu. Și spune iarăși, în axarul foarte frumos, zice Primind episcopul pe tânărul bătrân. Tânărul bătrân înseamnă avea avea înțelepciunea unui bătrân. Avea înțelepciunea și viața cea mai curată. Și unchiul său l-a chirotonit preot. Și când a fost hirotonit preot, episcopul întorcându-se către popor, care era în biserică, fiind însuflat de Duhul Sfânt, a prorocizit că Iată, fraților! Văd un nou soare răsărind marginilor pământului, arătându-se către cei întristați ca o milostivă în umbier. O fericită este turma care se va învrednici să aibă pe acest păstor, căci acesta va paște bine sufletele celor rătăciți și la pășunea bunei credinței va aduce pe ei și apoi se va arăta și ajutător fierbinte celor care sunt în nevoie. Și această prorocie s-a împlinit mai pe urmă precum vom afla din viața Sfântului. Și primind Sfântul Nicolae, treapta preoției, așa cum ne spune și Scriptura, a adăugat o steneală la o steneală, a petrecut în post și în rugăciune, iar cu trupul său s-a sărguit să se nevoiască și a viețuit în tocmai ca îngerii, din zi în zi înflorea mai mult cu podoaba acea și se arăta vrednic de călmirea Bisericii. În acea vreme, unchiul său Nicolae Episcopul, vrând să meargă în Palestina, să se închine acolo sfintele locuri, la Sfintele Locuri, a încredințat toată călmirea Bisericii sale nepotului său. Și acesta, împlinind locul acelui, ea, avea toată purtarea de grijă. Pentru rânduia la Bisericilor ca și Episcopul unchiul Său. Și în acea vreme, părinții fericitului Nicolae, părăsind această lume și această viață vremelică, s-au mutat la cele veșnice, iar Sfântul Nicolae, rămânând moștenitorul averilor, a împărțit-o celor săraci. Le se de toate poftele lumești, se sârguia cu toată osârdia să se unească cu Dumnezeu, către care grăia Către Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Învață-mă să fac voia Ta că Tu ești Dumnezeul meu. Către Tine sunt aruncat din de cele mai mele, Dumnezeul meu ești Tu. Deci mâna Lui era întinsă către săraci, ca un râu cu apă multă care curge cu un destulat. Și printre multele milostenii, desigur că cea mai cunoscută nouă, este aceea cu cele trei fete pe care el le-a salvat de la piirea duhovnicească. Era un bărbat în cetatea aceea dintre cei slăviți și bogați, care mai pe urmă a sărăcit, căci viața veacului acestuia este nestatornică. Și bărbatul acela avea trei fete foarte frumoase și acum fiind lipsit de toate cele de trebuință, încât nu avea nici hrană, nici îmbrăcăminte, cugeta să-și dea fetele sale spre desfrânare, iar casa să o prefacă într-o casă necurată pentru sărăcia lui cea mare, ca doar astfel să aibă ceva de folos și să dobândească pentru el și fetele sale îmbrăcăminte și hrană. Și bărbatul acela fiind în astfel de cugetare, în astfel de cugeterele, și gândul său cel rău, vrând acum al aduce cuticoloșie în faptă, Dumnezeu, fiind bun, l-a trimis pe Sfântul Ierar Nicolae ajutor către bărbatul acela care era să piară cu sufletul prin însuflare tainică, munguind pe cel care era în sărăcie și scăpându de căderea păcatului. Deoarece auzind Sfântul, Ierarh, Sfântul Nicolae de lipsa cea mare a bărbatului acelea și prin dumnezeiască descoperire înștiințându-se de cugetarea lui ce are. I-a părut foarte rău pentru el și a cugetat cu mâna sa cea făcătoare de bine să-l răpească pe acela împreună cu fetele sale, ca din foc, de la sărăcie și de la păcat. Însă n-a vrut să-l întâlnească pe bărbatul acela, ca să-i spună lui despre facerea sa de bine. Ci în taină a cugetat să-i dea aceea i cea cu îndurare. Și aceasta voia să facă, pentru că spune Mântuitorul în Sfânta Evanghelie, Luați aminte să nu faceți milosenia voastră înaintea oamenilor. Și în al doilea rând, ca și pe bărbatul acela care o odinioară, era bogat, iar acum ajunsese în mare sărăcie, să nu-l rușineze. Că știa că sunt grele unele ca acestea, celor care din bogăție și din slavă cad în sărăcie. Fiindcă se rușinează sufletele acelora, aducându-le aminte de bogăția cea mai dinainte. Și pentru aceasta a gândit să facă așa după cuvântul lui Hristos. Să nu știe stânga ta ce face dreapta ta. Și spune Sinaxar că luând o legătură mare de galbeni, a mers la miezul nopții în casa acelui bărba, la casa acelui bărbat și aruncând-o înăuntru pe fereastra acelei case, de grabă s-a întors la casa sa. Iar dimineață, trezindu-se bărbatul și aflând legătura, dezlegată și văzând galbenii, s-a înspăimântat. Că socotea că este vreo nărucire, temându-se ca nu cumva aurul pe care îl vedea să fie vreo înșelăciune, de vreme ce nu aștepta de nicăieri vreun făcător de bine. Drept aceea, întorcând galbenii cu vârful degetului privat, și cunoscând cum că este adevărat, se veselea și se minuna. Iar de bucurie plângea cu lacrimi fierbinți și cugetând mult în sine, cine i-ar fi făcut lui o asemenea facere de bine, nu se numirea. Deci socotind a fi pluntare de grija Lui Dumnezeu, îi mulțumea neîncetat, în laudă Domnului Celui care îngrijește de toți. Apoi îndată, pe una dintre fetele sale, pe, care, pe cea mai mare, a căsătorit-o după un bărbat și a dat aurul cel primit de, de la Sfântul Nicolae. Drept aceea înștiințându-se minunile de minunatul, fiind înștiințat, Preotul Nicolae, că a făcut după voia lui bărbatul acela, i-a părut bine. Și iarăși s-a arătat gata să facă aceeași milă și cu a doua fica lui, sărbuindu-se să păzească și pe fecioara aceasta, prin muntă regiuită de păcatul fără de reci. Și a pregătit și altă legătură de galben, asemenea și pentru a treia fică a acelui om. Iar dimineața, spune Sinaxarul, scurându-se acel om sărac, a găsit iarăși aur. Asemenea ca întâia oară. A început să se minuneze și căzând cu fața la pământ, cu lacrimi fierbinți, mulțumează zicând Dumnezeu, nevoitorul minei și chivernisitorul mântuirii noastre, care mai întâi m-ai răscumpărat cu sângele Tău și acum casa mea și pe fiicele mele, izbăvindu-ne prin aur de curs a celui rău însuți, arată pe Cel care slujește voii tale cele milostive și bunătății tale cele iubitoare de oameni. arată pe Îngerul Tău Cel pământesc, pe Cel ce ne păzește pe noi de pierzania păcatului, ca să știu cine este unul ca acela, care ne scoate pe noi din sărăcia, care ne întristează și care ne izbăbește de gândurile cele rele, că iată după mira Ta, Doamne, cu îndurarea ce-a făcut în taină, cu mâna unui plăcut al tău, voi da și pe a doua fică nea mea cu nuntă regiuită după bărbat. Și așa voi scăpa de cursele diavolului. Asemenea și cu a treia fică. Și spune Sinexarul că tatăl fecioarelor, simțind aurul aruncat pe fereastră, a în îndată cât putea, în urma celui care se întorcea la casa sa, pe care ajungându-l și cunoscându-l cine este, că Sfântul era foarte cunoscut, a căzut la picioarele și lui și sărutându-le și numindu-l izbăbitor ajutător și mântuitor. Apoi a zis De nume ar fi ridicat, nu ar fi ridicat pe mine Domnul cel mare într-o milă prin îndurările tale. De mult aș fi pierit Iotica losul tată împreună cu fiicele mele prin căderea în focul Sodomei, vai mie. Și iată acum prin tine suntem mântuiți din amara cădere în păcat. Deci iată una dintre faptele bilostivirii Sfântului Ierarh Nicolae, care sunt povestite în Sinaxar și care au fost uh, păstrate în Sfânta tradiție, astfel că Sfântul Ierarh Nicolae rămâne în această tradiție de aceea copiii noștri în noaptea Sfântului Nicolae, pregătesc încălțămintea lor pentru ca moș Nicolae să vină și să le dăruiască discret. Prin dragostea părinților, copiii primesc toate aceste daruri daruri în numele Sfântului Ierar Nicolae și în virtutea acestei tradiții prin care Dumnezeu ne dăruiește prin alesii Săi în mod discret cele mai bogate daruri. Ceea ce este minunat este faptul că Sfântul Ierar Nicolae era de o smerenie rar întâlnită. Și spune că Sfântul Irar Nicolae s-a așezat într-o mănăstire pentru a duce o viață liniștită. Și Dumnezeu l-a cercetat voin ca această comoară bogată a tuturor faptelor bune cu care avea să îmbogățească toată lumea să nu fie ascunsă. Și astfel, stând Sfântul odată la rugăciune, a auzit un glas de sus. Nicolae, să intri în slujba poporului dacă dorești să fii de mine încununat. Și acest glas, auzindu-l Nicolae, s-a spăimântat și cugeta întru sine. Ce voiește glasul acela și cere de la el? Și iarăși a auzit glasul un Nicolae, nu este aceasta holda pe care trebuie să-mi aduci o roadă, pe care o aștept de la tine, ci întoarce-te către oameni să se preamărească prin tine în numele meu. Și atunci Sfântul Nicolae a cunoscut voia lui Dumnezeu care lăsând liniștea să meargă, să slujească la mântuirea oamenilor. În acea latura a Lichiei, este o cetate slăvită care se numește Mira, în mitropolia Lichiei. Între această cetate a venit Sfântul Nicolae fiind condus de purtarea de grijă a Lui Dumnezeu, când nimeni nu știa. Și aceasta este minunată. Adică renunță la toate și vine într-o cetate la chemarea Lui Dumnezeu ca un anonim. Acolo trăia ca unul din săraci, neavând unde să-și plece capul. El nu se ducea decât numai la biserică, în casa Domnului, având limba numai pe Dumnezeu. Și în acea vreme s-a mutat la Dumnezeu arhireul cetății Mira, Ioan Arhiepiscopul, și mai întâi șezător pe scaun din toată țara Lichiei. Atunci s-au adunat toți episcopii țării acelea, în Mira, să aleagă un bărbat vrednic pentru acel scaun. Și fiind acolo bărbați și și cu bună înțelegere, erau nedumeriți între ei pe care să-l aleagă. Unii fiind porniți de râună dumnezeiască, au zis că lucrul acesta nu este al alegiilor omenești, și al rânduierii lui Dumnezeu. de se cuvine să se facă rugăciune pentru aceasta, ca însuși Dumnezeu să arate cine este vrădnic să primească o treaptă precum aceasta, adică să fie păstor de suflete. Peste toată, Arhiepiscopia Mirelor Lichii. Toți ascultând acest sfat bun, au făcut rugăciune cu sârguință și cu post. Iar Domnul, făcând voia celor care se tem de el și ascultând rugăciunea lor, a descoperit bunăvăirea sa unuia din episcopii aceia care era mai în vârstă în acest chip. Stând el la rugăciune, i s-a arătat un bărbat luminat, poruncindu-i să meargă de cu noapte și să stea lângă ușile bisericii. Și să ia seama cine va intra mai întâi decât toți în biserică, acela este îndemnat de Duhul meu și lăudându-l cu cinste să-l puneți episcop, Iar numele bărbatului acele este Nicolae. Această vedenie Dumnezească având o episcopul, și auzind ceea ce îi se poruncise în vedenie, a vestit lați episcop. Iar episcopul care a văzut descoperirea, a stat la locul acela unde i s-a poruncit în vedenie, și așteptând venirea bărbatului dorit. Deci când a fost vremea trenii, Sfântul Nicolai, îndemnat de Duhul, a ajuns mai înainte decât toți la biserică. Pentru că avea obiceiul să se trăzească în miezul nopții la rugăciune și venea la începutul cântării utrenii, mai întâi decât toți la biserică. Și intrând în pridvor, l-a luat episcopul care se învrănicise acelei vedenii și i-a zis Cum te cheamă fiule? Dar el tăcea. Acela îl întreba cu deadinsul, iar Sfântul i-a răspuns cu blândețe zicând: Nicolae mă cheamă stăpâne, robul Sfinției Tale. Iar acel Dumnezeu, bărbat, când a auzit aceste grai blânde, a priceput, pe de o parte, după numele care mai înainte îi se spusese în vedenie, că se numește Nicolae. Iar pe de alta, din smerenia lui, că Sfântul a răspuns cu blândețe. Deci a cunoscut că acela este cel pe care îl binevoiește Dumnezeu să fie Mitropolit al Bisericii și din Mirarichii. Că știa spre cine caută Dumnezeu, cum zice în Scriptura, pe Cel blând și tăcut, și spre Cel ce se cutremură de cuvintele mele, mele, spre acela voi căuta. Mulțimea poporului, în momentul în care Episcopul care văzuse pe din a zis cu glas mare, pe toți, primiți fraților pe păstorul vostru, pe care vi l-a ales voie Duhul Sfânt, și căruia a încredințat de sărușit povățuirea sufletelor voastre, pe care nu alegerea omenească, ci judecata lui Dumnezeu l-a adus aici. Iată, acum avem pe Cel care l-am dorit și căutat, acum l-am afat și l-am primit. Și mulțimea se bucură dar Sfântul Nicolae se le lepădea să primească această treaptă, nesuferind lauda omenească. Însă fiind rugat de tot soborul cel sfințit și de cel mirenesc, chiar fără voia Lui, l-au ridicat pe scaunul că și printr-o vedenie dumnezeiască a fost îndemnat la aceasta și pe care vedenia a avut-o mai înainte de moarte, arhiepiscopului, de moarte arhiepiscopului Ioan, Sfântul Metodie Patriarhul Constantinopolului, care povestește și se consemnează și în sinaxar. Într-o noapte, Sfântul Nicolae a văzut pe Mântuitorul nostru într-o slavă stând aproape de El și dându-i Sfânta Evanghelie, pe care era împodobită cu aur și cu mărgăritare. Iar de partea cealaltă a văzut pe Sfânta Născătoare de Dumnezeu, punând pe umeri Lui omoforul Arhiereasc. Și aceasta este, de fapt, o pe care o vedem în icoana Sfântului Ierarh Nicolae. Deci Evanghelia pe care a dăruit-o Mântuitorului Iisus Hristos și omoforul pe care i-l-a dăruit Maica Domnului. Și după vedenia aceea, trecând puține zile și răposat, răposând Ioan, arhiereul Mirelor Nichii, Nicolae a fost ales arhiepiscop al cetății. De aceea vedenie, aducându-și aminte Sfântul Nicolae și văzând bunăvăirea lui Dumnezeu și rugăciunile soborului netrecându-le cu vederea, a primit să fie păstor al Mirelor Nichiei. Iar de adunarea episcopului împreună cu clericii să vârșind toate cele ce se cuvin Sfințirii sale, a făcut praznic și bucurie. Sfântul Nicolae era oglinda turmei sale prin toate faptele cele bune și model credincioșilor, după cum zice Apostolul. Cu cuvântul, cu viața, cu dragostea, cu credința, cu Duhul și cu curăția. Era blând, fără de răutate și smerit cu Duhul, ferindu-se de îngânfare. Hainele lui erau simple și hrana pusnicească, pe care o gusta întotdeauna numai o dată pe zi și aceea seară. Toată ziua se îndelăncea cu lucrurile care se cuveneau drăgătoriei sale, ascultând nevoile celor care veneau la el. Iar ușile case lui erau deschise tuturor, căci era bun către toți și apropiați. Sărmanilor nu era tată, săracilor minostivi, mângâietor celor care plângeau ajutător celor năpăstuiți și tuturor mare făcători de bine. Apoi El și-a doblândit spre ajutor în osemenele sale cele păstorești și pentru îndreptarea Bisericii, doi spedniști cu fapte bune și cu bună înțelegere, cinstiți cu treapta preoției, adică pe Pavel de Rodos și Teodor Ascalonitul, bărbați cunoscuți în toată Grecia. Nenumărate sunt în sale pe care le-a săvârșit. După cum bine știm, el este și protectorul celor care navigează pe mare. Despre el spun, spune unul dintre istorici cum că aprinzându-se cu râvnă dumnezeiască, precum al doilea a îndrăznit în mijlocul soborului să rușineze pe Arie. Nu numai cu cuvântul, ci și cu fapta. Se știe că Arie, care era filozof, preot, foarte deștept de altfel, este Cel care a căutat să pătrundă taina întrupării Fiului Lui Dumnezeu, susținând acea erezie, conform căreia Iisus Hristos este, de fapt, prima creatoră a Lui Dumnezeu. Adică, nu este totuși Dumnezeu adevărat. Și atunci a fost convocat soborul în I Ecumenic de Radicia, din 325, la care am participat însuși Împăratul Constantin cel Mare, împreună cu cei 318 Sfinți Părinți de la Nicea, în care au fixat primele articole din simbolul de credință pe care le răstim până astăzi, și anume că Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut. Cel de o ființă cu Tatăl prin care toate s-au făcut. Deci, primele șapte articole ale simbolului de credință au fost formulate la Sinodul I Ecumenic de Ranicea din 325 și aici este acea îndrăgire a Sfântului Erar Nicolae în care se spune că i-ar fi uh, tras o palmă lui Arie. De ce? Pentru că uh, a văzut o brăznicie acestuia. Și atunci, fiind plin de râvnă duhovnicească, el care era chip al brândeților, s-a îndrăjit în inima sa și l-a înfruntat pe Arie. Se spune că atunci, după această faptă, fi s-ar fi retras omoforul și Evanghelia. Însă, Sfântul Ierar Nicolae a rămas același arhiereu blând. Pentru că, întorcându-se de la Sinodul I de la, la Niseia, a venit la turma sa aducând pace, binecuvântare și învățătură sănătoasă la toată mulțimea poporului. Iubiți credincioși, Multe sunt minunile. Spre exemplu, întâmplându-se în țara Lichiei foame de mare și cetatea Mirelor lipsindu-se de tot felul de hrană, iar poporul fiind mare lipsa Arhiereului Dumnezeu, milostivindu-se spre poporul cel sărac, care pirea de foame, s-a arătat noaptea în somnul unui negustor din Italia, care umpluse o corabie cu grâu, vrând să meargă cu ea în altă țară. Și dându-i lui galben, arvună, i-a să meargă în cetatea mira și acolo să-și vândă grâul cu preț. Și deșteptându-se negustorul din somn și aflând în mâna sa galbenii, s-a înspăimântat minunțe de vedenii aceia. Această atitudine a Sfântului Ierarh Nicolae, dragostea față de săraci, dar și râvna pentru dreapta credință și demnitatea împotriva celor care judecau din partea autorităților Imperiului, judecau și nu judecau cu cum în acea dreaptă. Această demnitate l-a făcut pe Sfântul Ierar Nicolae să fie cel mai apropiat păstor, să fie icoana păstorului adevărat, cum spunem noi într-o par, învățător, îndreptător credinței și chip îndețelor. Te-a arătat pe tine adevărul lucrurilor, ce ai câștigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Așadar, din credincioși, Sfântul Ierar Nicolae este cel mai apropiat și trebuie să știm că atunci când avem un necaz mare, trebuie să alergăm la Sfântul Ierar Nicolae pentru că este cel mai popular Sfânt. Sfântul Ierar Nicolae este dintre Sfinții Ierar cel mai apropiat. Și de aceea să nu pregetați atunci când aveți un necaz mare, când aveți o încercare, chiar și atunci când sunteți într-o mare lipsă, atenție, când sunteți într-o mare lipsă, faceți exercițiul acesta. Rugați-vă Sfântul Ierar Nicolae cu imnul său acatist și veți vedea că darul lui Dumnezeu va veni fără să-l așteptați prea mult. Este un exercițiu pe care trebuie să ne-l propunem fiecare dintre noi. Sfântul Ierar Nicolae este cinstit. Și prin hramul care Sfântul Ierar Nicolae care se dă multora dintre biserici, cum este și biserica noastră. Care are printre hramuri și pe Sfântul Ierar Nicolae. Și este o mare bucurie să-l avem aici de fiecare dată, la icoana hramului, să avem pe cel mai cel mai bun, cel mai blând, cel mai apropiat păstor, icoana păstorului adevărat după chipul Mântuitorului Iisus Hristos, al păstorului celui bun. Mulți dintre noi purtăm numele Sfântului Ierar Nicolae și înțelegem că prin Sfântul Ierar Nicolae Dumnezeu ne dăruiește dragostea sa prin Sfinții Săi. Înțelegem că Dumnezeu este minunat întru Sfinții Săi și mai ales prin Sfântul Ierar Nicolae, pe care astăzi îl prăznuim, avem această dovadă a dragostei, a blândeții și a mânghierii de care fiecare dintre noi avem nevoie. Și spune Sinaxarul, multe mari și preastăvite minuni a făcut Sfântul Ierar Nicolae. Acest mare plăcut al lui Dumnezeu, pe uscat și pe mare, ajuntând celor care erau în primejdi, izbăvind de necare și scoțându-i din adâncul mării la uscat, răpindu-i din robie și aducându-i la casele lor, izbăvind din legături și din temnițe, apărând de tăierea de sabie și scăpând de la moarte. Apoi multora le-a dăruit tămăduiri, orbilor vedere, șchiopilor umblare, surzilor auz, muților grai pe mulți din cei care pătimeau în sărăcia cea mai mare, i am îmbogățit, iar celor flămâns l-a dat hrană. Pe acest mare făcător de minuni, pe care îl cinstim astăzi toți creștini, îl rugăm ca să-l mijlocească la Mântuitorul Iisus Hristos. Și prin rugăciunea sa să ne facă pe fiecare dintre noi să fim o bucurie pentru cei dragi, pentru cei apropiați, pentru cei cu care ne întâlnim. Să împlinim și noi, fiecare, în viața noastră, să împlinim această chemare. Cum spune Părintele Stăniloae, aproapele este darul lui Dumnezeu pentru noi. Așa cum Sfântul Ierar Nicolae este darul lui Dumnezeu în lumea aceasta a păstorilor duhovnicești. Deci să se slăvească prin trânsul Dumnezeu cel unul între inime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și numele Lui Cel Sfânt să se cinstească într-un laude și buze de tuturor în vecii vecilor. Amin.